Показав голос. Так заспокоюють стюардеси пасажирів лайнера, у якого відламалось одне крило, і один з двох двигунів палає на повну катушку. Ви у цілковитій безпеці. Про яку безпеку ти нам товчеш, розсердився Форд. Адже, мій приятель, втрачає кінцівки одну по одній, а сам я вже перетворився на справжнього пінгвіна. Один до двох... «У п'ятдесятитисячну ступені вимовив голос, ймовірність продовжує зростати. Все одно, відзначив Артур, це набагато менше, ніж хотілося б». «Чи не здається тобі?» – невгавав Форд у своєму пташиному гніві. «Саме час дещо нам пояснити». Голос прочистив горло. Велетенський еклер виник ні і завис неподалік, як дирижаблі. «Ласкаво просимо!» – промовив голос. «На борт корабля золоте серце!» «Будь ласка, не лякайтесь, продовжував голос. «Того, що ви, можливо, побачите або почуєте! Деякий час вам доведеться потерпіти!» «Вважайте це платнею за врятування від неминучої смерті з неймовірності один до двох у ступені 276 тисяч!» «Можливо, трішечки нижче. Зараз ми перебуваємо на рівні одного до двох у 25-ти тисячному ступені, і рівень продовжує знижуватись. Реальність відновиться тоді, коли неймовірність буде в межах припустимого. Дякую за увагу. Один до двох у 20 тисячному ступені. Ймовірність зростає голос замовк. Хорд і Артур сиділи на підлозі у рожевому бодуарі. «Артуре!» – гукнув Форт, «Це ж фантастика! Нас підібрав корабель, який обладнано двигуном нескінченної непередбаченості! Подумати лише, я чув про нього, ходили різні чутки, але всі вони офіційно спростовувались. Але йому все ж пощастило. Двигун непередбаченості! Артур, це що ж діється?» Артур навалився всім тілом на двері, не даючи їм відчинитись, в щелину лізли маленькі волохаті лапки з чорнильними плямами. На пазурах пескливі голоси збуджено перемовлялись, Артур озирнувся, шукаючи підтримки. Горде? Горде? натужно прохрипів він. Там за дверима стоїло селене мав. Вони хочуть обговорити з нами нову версію Гамлета. Розділ 10. Подорож на кораблях, що обладнані двигуном нескінченної непередбаченості, неперевершений спосіб подолання міжзоряних відстаней за незначну долю секунди і ніякого стрибка у гіперпростір. Цей революційний принцип пересування відкрили цілком випадково. Потім на Дамограні ним зацікавилась Галактична імперська експертна комісія. Ось коротка історія відкриття. Принципи генерування малих порцій кінцевої неймовірності відомі здавна. Досить підключити логічні цикли Бамблевінського субмезонного мозку 57-ї серії до атомного вектора, графобудівника, з'єднаного з імітатором Броунівського руху. Подібні генератори застосовувались для розваги гостей, що засумували і тоді всі молекули трусиків чарівної господині раптом одночасно стрибали на один фут у бік у повній відповідності з теорією неозначеності. Багато фізиків виступало проти шахрайства, деякі щиро вірили, що подібні досліди завдають науці школи, і інші через те, що їх не запрошували на ці вечірки. Чені хворобливо переживають поразки, тим паче поразки нещівні. Саме таку поразку потерпіли спроби створення генератора поля безмежної неймовірності. І лише такий генератор міг стати основою нового типу двигуна. Врешті-решт вони зійшлись на тому, що такий генератор створити принципово неможливо. І от якось один хлопець, якому випало прибирати рештки веселої гулянки, з знічев'я почав розмірковувати таким чином. Якщо, думав він, такий генератор вибудувати практично неможливо – та цей факт є кінцевою неймовірністю. Для точного вирахування неймовірності треба ввести це число в генератор кінцевої неймовірності, заправити його склянкою міцного чаю